Zaldibarko ondamendiak amorrua ematen digu, eta zuricharrez garbierak usten digu zer den buru jabetza eskasa. Zabortegiari plantan ezartzeko baimena emateko, berriken zundugu prozedur administratibo batzuk aldatu zirela, eta bertze batzuk naitara ez zirela kontuan hartu proiektu erraldo jori imposatzeko bortsaz pasatzeko. Eta orain lekukotasunak ateratzen dira, nolako zabor arriskutsuak botatzen ziren inolako segortasun eurriri gabe, amiantoa nagusiki, baina ere suarberak, korrosiboak, dena batera pilatua eta bere izteko inolako prozedurik eta kontroli gabe. E, langileak egunero gaztoxikoak arnazten, e, kamioiekin maniobra arriskutsuak egiten zaborrak pilatzen zituztelarik. Eta gertatu dena, noiz gertatu behar zen gauzak hain gaizki egin gero. Metafora latza. Arrazo bat konpondu baino kontuan hartu nahi eztenean, erraten da hautsak tapizaren azpian estaltzen direla. Hautsak tapizaren azpian, edo konkretuki, inork nahi ez dituen zaborrak zaldibarren, bertan inork nahi ez dituen zabortegi batean pilatu babes neurriri gabe. Berdin egiten daigunero planeta mailan toki batean sorturiko zaborrak ez ditugu ikusi nahi eta ikusten ez dugun bertzetoki batera bilatzen ditugu, bertan bizi direnehi eta zaborretan lan egiten dutenei kasu egin gabe. Zegi sarte eredu da hori. Arduradun bati bere erabakian ondorioetatik urrun lasai bizitzeko para da ematen dion sistema bat. Kutsatzaile bati bere zaborren ondorioak urrun bidaltzeko parada ematen dion sistema bat. Erromatarren garaian, zubi baten planak egiten zituen arkitekto bat, eraikiz gero behartu zen zubi azpian lo egiteko denborat arte batez. Taurrela, ziurtatzen zen behar bezala egin egintzituela planak eta eraikitzelana ere ongi zain duzuela. Bada garaia arabori berriz aplikatzeko gure munduan. Segur horrela, zaborra sortzen dutenek ongi pentsatuko dutela nola zaborrik ez sortu eta gune batean zer bota erabakitzen delarik ere bertin. Ite jaunekin usten zaituztet eta emendik biashte arte.